Uh mm -hmm. handkontrollblogg episode 3 uh, just nu uh, är jag ner efter en väldigt stressig dag och uh, till er som har försökt hitta episode 1 på uh, iTunes uh, märker att den är borta jag har inte en aning varför jag har kontaktat uh, Apple om det här och jag har inte fått svar ännu vad som har hänt Svensk Lignan finns bara episod 2, och förhoppningsvis den här med. Eh, idag, eh, eh, ännu en gång hemma hos min lillebror Stefan Lindqvist. Hallå, hallå. Ja. Hur är det med dig? Eh, det är fredag kan jag säga, det var oss verkligen syn- och klaga. efter en lång arbetsdag. Efter är rätt så att är en lång arbetsvecka, och har sagt, ska vi säga. Ja, den har varit seg. Den har varit väldigt, väldigt seg för att just... Det verkligen... Man såg ju sig till tunneln för en gångs skull. Ja, alltså när jag slutade igår så tyckte jag... Jag trodde att alla klockan skulle bli fem. Jag trodde att de skulle stanna vid... Nej, tio, tolv eller fyra igår. Ja, ja tio 12 minuter när ja. Nej, när klockan ringde fyra så trodde jag f... klockan stannat. Jag tror inte den skulle röra sig mer. Jag tror trodde Jules undergången skulle vara på gång. Ja, men alltså, det är just den här liksom okej, okay, nu är det tolv minuter kvar. Mm, vad ska jag göra? Ska jag hitta på en ny uppgift? Nej, det hinner jag inte absolut. Vad ska jag göra då? Sitta och koll på klockan. Ja, men det är ju lite så att det är 12 minuter, vi hinner med på 12 minuter. Man hinner gå och, och borsa när man nu har tandborste med sig. Ja, eller stå och fylla för naglar och någonting om man gillar att göra sådana grejer också. Ja, om du då, gillar det så. så <laughs> gör ja, med ja det att jag har <laughs> tänkt <laughs> om det men... uh, som mina, jag är lite sen idag Ja och, eh, och det är på grund av detta Jag ska visa eh, Vi hade beställt eh, The Walking Dead Säsong 3 på DVD-box Och eh, vi hade beställt hade vi gjort? Och när jag skulle hämta ut detta Innan 4 Vad tror inte jag gör då Jag tappar bort av lappen Inne i affären, jag tappade bort AVI-lappen. Jag började först mått panik. Jag tänkte på dig, fan du har ju betalat mig redan för din box och din frakt. Så, in i affären igen, kolla igenom där det gått. Och, vet du vad det mm. Jag förstår inte, alltså, när folk typ ser en lapp. Alltså, det står inte AVI-stort på en sån lapp. Man har man mm. ju väckt ihop ett A4-papper? Ja, absolut. Den rör jag gärna folk, med annars överallt på golvet ser man såna inköpslistor. Ja. Det låter de ligga. Ja, det är, det är lite grann så där, liksom, står stå typ, eh, grejer liksom jag kan, kan lösa ut det här. Men det roligaste är liksom det med de var däremot på att du måste ha den andras legitimation för att lösa ut det. Ja. Så jag säger det att nice try. Alla som alla som tror att de kan göra något sådär, liksom här det, det går liksom inte. Enkla ska hon var snäll och titta runt fötterna på sig själv Jaha, okej okay. <laughs> ja. Tack för det Men i alla fall Så jag går fram Till den här och Plocka ut paketen jo. Och visa lägen du borde det räcka att visa lägen Kan du kolla upp i datorn de säger, Nej, de säger att det är typ 300 där bakom som kommit idag Jaha, med samma personen <skratt> Nej, de går efter kollinnumret. Så får de, om jag har kollinnumret så kollar upp e-mailet igenom telefonen. Och så står de till kollinnumret. Yep. Så jag får sticka hem. Och kolla e-mail genom datorn Och eh, hitta ett telefonnummer till de här. Ringer dem, fixar kollinnumret. Sticker ner affären igen. Och detta nu inne det tredje gången. Okej. Okay. Tredje gången ja, i affären. Och... Eh, den här killen har plockat fram paketet då, så att det är lugnt så länge jag har läget och kollen numret ja. så, att, eh, så jag tar ut hem paketet öppnar det då de har de skickat en box då har de bara skickat en box, skickat en box. Alltså, jag, jag är svettig jag luktar säkert illa just nu så alltså, eh, alltså, har de bara skickat en box Alltså, jag ringde upp dem igen De här då, som fick ett kollinummer till mig då Och säger att det, det står två på lappen Men de har bara skickat en då. Jaha, nej men då skickar vi då Så har den på måndag Om det är okej, egentligen är det inte okej Jag har sett fram emot den här helgen Kolla på The Walking Dead ja, ja, Men eh, det Men eh, Det finns annat att göra Jag har podcasterna podcasten och fixat mig ja, Så det så är bara... i alla fall ditt exemplar Tackar, ja, tackar tack. The Walking Dead men eh, tror inte det är den dagen eh, är slutar där. Nej, nej, nej. vi kan bara backa tillbaka innan dess. Okej. Okay. Eh, när jag fyllde år så fick jag ett sån här points-paket. Uh, Xbox ja, Live Points av ja, det. det. Jajamansan, jajamansan. 2100 points. någonting. Det stämmer ju. Och eh, så jag tänkte jag jag hade köpt upp Egentligen, det sa jag förra podcasten, ja? Ja, det stämmer. Men det är ju min egen plånbok, det här är Points. Uh, ja, det är Points som egentligen är liksom, ja, de ska ju liksom kunna laddas in utan betala någonting för att... Precis, så att det, jag tänkte då, fick då Josef Färre spel, Brothers. Ja. Yeah. Uh, A Tales of Two Sons. Men när jag startar Xboxen och då kommer den här mest irriterande saken upp... upp på Xbox Live i när jag ska alltså logga in där är att eh, någonting med säkerheten ska uppdateras Aha. så att eh, de ska typ det, nej, ni lyssnar om ni kanske säger om vad är inte inte men som jag tolkar så ska jag ha två e-mailadresser mm, okay. och det roliga är att den gamla e-mailadressen jag kan säga det här nu för jag använder inte slinky thai, ja. den har jag inte använt på flera år, mm. så de vill skicka en kod till den e-mailadressen och när jag ska komma in på den där vi då behöver en kod för att kunna öppna upp e-mailkontot som sen ska skickas till min mobiltelefon. Att liksom, ge fan upp tala långt för mig hur säkert mitt konto ska vara så ge fan i mitt konto säger jag och, och, satt, nej. och så att jag höll på att med det klockan sex på morgonen jag vaknar klockan sex idag och nej så redan där känner jag att undrar hur den dagen går och, och tänker på paketet av i e som försvann jag har aldrig någonsin tappat en någon av e aldrig, aldrig, aldrig Mm, är det är första gången Det måste alltså finnas en förbands över den här orden eller någonting som Ja någonting sånt Men alltså Det är med att Hör eh, fast med precis När liksom, man beställer liksom, saker och sånt eh, Att de blir sämre och sämre på att liksom, Läsa på liksom, vad det är man egentligen beställer alltså, när det, ja, ja, det, Jo det är faktiskt allt allt. Jag har beställt från en butik nu Jag vill inte nämna no. Namnet på den utan det är liksom det att jag liksom fått en bekräftelse här liksom. Vi har skickat ett paket. Eller vi ska ta ungefär två dagar, säger de. Eh, och jag fick den här i tisdags. Vilket betyder bokstavligen att jag borde haft mitt spel i torsdags. Vilket betyder igår. För det är fredag då. Fått då? Jag har fortfarande inte fått någon. jag har fortfarande inte fått det. Jag vet vilka det är då du pratar om. Ja, så att... Eh... Jag har även varit inne för, jag vet att posten kan göra sådana grejer då att väljer de inte att skriva en AI liksom att du har en paket att hämta. De kan liksom, de sticker tillbaka till sitt kontor och så skickar de liksom via e-mail till det istället att du kan läsa det där istället och sen får du typ en kod och så. Kan man då springa in och lösa ut på nästa ställe då? Ja man kan ju få på sms också Ja det, det var länge sedan faktiskt Jag, jag kan jag, åh, jag kan säga här med att kanske folk kanske tänker Varför beställer inte paketet genom sms Så får jag sms-kod istället Är ja. det troligt att Jag glömde skriva i mitt, mitt mobilnummer. Ja det, Men alltså för den, den som liksom fyller i Och liksom, har beställt på några ställen tidigare liksom, Har fått via sms innan liksom men plötsligt så slutar de upp i den funktionen. Och... Eh, Då är det nog inte de jag tror det är de. Så att... Eh, jag förstår liksom inte riktigt liksom att man kan stå liksom och säga... I liksom, en grej också... Det visar att det är någon av er... Antingen ett påstånd eller så är det där företag som totalt faktor. Okej. Okay. Så att... Eh, Vad var det du hade väntat dig? Jag hade väntat mig... Final Fantasy... Eh, kan, kan, kan vi kan kalla det för originalspelet. Jag tanke på att jag laddade ner en. Eh, vad du kallar för early access. Man... Ashes. Ashes. ja. <laughs> <Early> <laughs> Ashes. Eller Ashes. är Ashes. Eller Ashes. Eller Ashes. Okej, Ja, men så det är det finaste. Jag kan säga det är tidigare tillgångar till hela grejen kan man säga. Det är en slags. Jag vet inte, man. Det var fel att säga demo, tycker jag faktiskt. du tanke på att det är liksom själva spelet. Du får börja spela lite tidigare och allt sånt där liksom innan original släpps. Ja, då är det du berättar det en, en gång i ja. Ja, jag fattar inte vad det är för någonting. Det är faktiskt det att man får helt enkelt bara spela, spela tidigare. Det finns eh, vissa företag som eh, släppte just den grejen att eh, man kan liksom logga in på Square Enix eh, hemsida så får man typ eh, en kod som man kan ladda ner den där, eh, tidigare tillgången till spelet då än alla andra. Så du skulle få ladda ner det tidigare? Ja. Med den här koden? Ja, så. Men vad är det för originalspel du väntar då på? Eh, detta är liksom bara det att man har bara tillgångar i vissa dagar. Ett antal dagar för att spela när så kallade ti tidiga tillgången då. Ah, okej. Okay. Sen är det liksom det att egentligen är det liksom, liksom bara originalspelet bara att det fyller på liksom kontot. Eh, med antal speldagar istället. Det är, all, det är egentligen allt jag kom fram till att det är. Okej, okay, mycket förvirrande. Så att det... Ja, väldigt förvirrande. <laughs> så. Du hade laddat ner koden för att kunna använda ett antal dagar bara ja. för ett spel du har köpt. Ja. Okej, okay, det är ganska ologiskt för mig. Ja. <laughs> <laughs> eh, I alla fall, eh, episod tre. Eh, jag först tänkte jag, har vi några ämnen att prata om? Och eh, ja, då har vi du. Eh, då ser du inte, du hade fått från Fantasy 14. Jag har fått Final Fantasy 14. Jag har att jag valde ju då att, efter jag inte har fått mitt spel så valde jag ytvis då att gå in och ladda ner det via en app, direkt som en nedladdning. Steam Ja, det ja, kan man kalla för Square Enix egen hemsida om man säger så. Ah, okej. Okay. Steam har egentligen ingenting med det här att göra, liksom, så länge Square Enix har liksom sin egen lilla Steam kan man kalla det då. Jag, jag läste det på nätet om man hade någon utförsäljning. Ja, det ja det stämmer nog. Eh... Okej, okay, det har jag kunnat eh, som en avdelning som nyheter på några podcaster men som jag nämnde innan vi började podda idag, så att eh, alla de här nyheterna har inte mycket att, att hämta. Så, ja, ja, jag, vet inte, jag vet inte hur andra podcast gör egentligen för att få tal på de exklusiva nyheterna. Eh... så alltså, Är det någon som vet hur man gör det? Alltså, jag har sådana RSS-feed till många spelbolag, men, men alla spelbolag stöder inte det. Så jag får inga nyheter från dem. Ja, det kan nog bli sådär liksom, att det vill ha lite information så får du givetvis... Eh, Besyger kan... deras hemsida. Ja, typ. Något sånt där. Jag tror att man är tvungen att eh, visa, liksom, informera liksom, vilken man är. Liksom. Jag har liksom, podcast och vill gärna liksom, spela riktigt. Även till lite mindre grupper och sånt där. Liksom. Mm. Så jag tror fast man måste in och eh, skicka typ något sånt e-mail eller något sånt där till dem. Ja, nu jag jag ska ta reda på det mer så att vi blir lite mer professionella. Ja, precis. Ja, för vi är ju så mycket radiopratare. Absolut. Ehm, som du säger, jag har köpt munka med mig. Det är ja. bli tradition när vi kör podcaster. podcast. Ehm, ja, det <laughs> vet jag fast inte vad det är som är traditionell. Jag vet inte, spelmat man ska kalla det riktigt. Liksom. Men jag kom fram till det att det är donut säljer munkar som heter det på svenska. Alltså det, det fungerar. Liksom. Mm. Det är lite amerikanskt. Jag har fått en finne Vad fan. <laughs> Men i alla fall till vad porcoss hand om spel, spel, spel. Och, och, och ännu mer spel. Nu. Ännu mer spel. Vad har du suttit med? Den senaste, den senaste veckan har bara Final Fantasy Realm On tror jag. Det heter Final Fantasy 14, faller som jag vet. Det senaste MMO-RPG-spelet som har kommit ut. Okej, okay. vad kan du berätta om det? Vad kan berätta om att det är väldigt snyggt? Ja, okej. de som är ett snyggt spel så är det Final Fantasy 14. <laughs> Nej vad kan jag, vad kan jag säga liksom att, För er som liksom gillar Final Fantasy Nu har säkert spelat liksom, allt. Jag kan bara säga så att jag spelade Final Fantasy Det sista Final Fantasy jag spelade Var 9 Och jag hade, jag hade liksom haft ett uppehåll Där från 10, 11, 12 Och alla de här heter som kommer ja, liksom. att du Det är det, det, på grund av konsolbyte Och jag valde inte att satsa på PS2 Och PS3 och så vidare Som de här spelarna kom till då ju Förutom då Final Fantasy 13 som kom till Xbox, men det har jag inte det har köpt. Ja, uh, jag, är det en hoppas som en konsol? Ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Så alltså, det måste en <tryck> reta Final Fantasy-ägare är fantastiskt. Du ja. kan sitta med en konsol, man köper upp radarn dit på nästa spel. Nej, det släpps inte den ena konsolen. Det släpps den andra konsolen. Ja, okay. men det är just det liksom också. De släpper båda konsolerna. Det, det, det har de gjort liksom. Men det är att det liksom de som eh, kanske inte ville ha PS2 utan fick intresse liksom, av, eh, för Xboxen liksom så blev det att om ja, du vill spela Final Fantasy så får du givetvis köpa PS2 ja, men jag vill inte ha två konsoler Nej, men då får du inte spela Final Fantasy <laughs> Nej, är det ni får inte spela det <laughs> <laughs> Okej, okay, tillbaka till huvudämnet eller ämnet som har part, då, att... jag pratade om Just det det som sagt att det är MMO-RPG-spel är det. Jag kan säga det att jag som sagt har spelat sedan nian. Så det är ett helt nytt system för mig och jag håller fortfarande på att lära mig det. Jag kan säga det så att även om jag har spelat så här MMO-spel så kan jag säga det att Final Fantasy är, liksom, det är snyggt och det är faktiskt ganska enkelt att lära sig. Alltså det är inte som han som berättade förra podcasten, meny på meny på meny. Det, det, det, det är visserligen så liksom, menu, menu på meni men, men det är liksom jag det att, ja, men det är liksom det att man har liksom alternativet liksom för att för jag vet att det finns Sänka lite där ja. jag ja, nej, för jag vet att det finns de som antingen som jag är liksom uppväxt eller inte uppväxt men var vid Xbox-kontrollen, gamepaden då Mm. Jag köpte en, för inte så länge sedan en uh, gamepad som är precis formad. Man kan spela även till. Uh, koppla in till Xboxen, faktiskt. Och det mm. fungerar med ett sladd och allting då. Så liksom det fungerade för mig. Och uh, när jag testade att spela för en fantasy nu med gamepad så liksom, jag tycker det var mycket enklare jämfört med. Vad är det för gamepad? Du har du som du kan visa mig? Eller? Uh, ja, nu kan faktiskt ja, du... jag faktiskt ta visa. Jag ska visa det här. Det här är en xbox kontroll Ja, det är en klassisk Xbox. Det känner ja. jag igen. En svart sån. Det här är en Xbox Gamepad. Jag ser ingen skillnad på den. Nej, precis. <skratt> Förutom att den andra har sladd och den andra är batteridriven. Precis. Det är just det liksom, att den är liksom Xbox och snedstreck PC anpassade. Ja, ah, just det. De som vet att vill man spela med Xbox handkontroll till dator så måste det vara som med fast sladd. Och inte ja, batteridriven. Det finns en batteridriven men då måste man ha en, typ en convert eller något som man sätter i på baksidan som mot signalerna ifrån. Mm. Uh, men uh, jag föredrar sladd för att det speciellt i dator. Liksom. Jag, jag, jag finner liksom ingen mening, jag sitter liksom typ 50 centimeter från datorn. Så att det finns ingen anledning att ha trådlöst. <laughs> Nej, precis men liksom det är att jag tycker faktiskt att även om det är väldigt mycket klickande hit och dit liksom mm. så finner jag faktiskt att man hittar, hittar det ganska snabbt på gamepaden jämfört med så många spelare då med mus och tangentbord liksom jag ansåg alltså att det, det var alldeles för krångligt för mig. Bara för att jag inte var van PC-spelare ännu. liksom Jag har haft min dator. Men en Xbox-spelare i blodet egentligen. Eh, eh, jag, jag tror faktiskt att jag är det talat <laughs> och Jag har liksom hittat mitt spelsätt och jag tycker det fungerar för mig. Eh, vissa spel fungerar med tangentbord på liksom, det sånt. Men inte det här. Okej. Okay. Så att. Eh, nej, men det, det vet jag Jag kan fortsätta med det här och. Eh, det kanske kommer lite uppdatering lite. Allt eftersom jag lär mig spelet mer och mer helt enkelt. Okej, okay, det är inte mer du kan berätta om just spelet för att man. Det... Uh, ja, vad kan egentligen berätta om att. Vad uh... spoila på. <laughs> bara spola på. Ja, eh ska ja, kan spola fram två minuter. Ja, vad kan jag säga liksom att jag har inte riktigt fått uppfattning vad det egentligen handlar om. Jag tänker på att Om det fanns fönster man fattar vad det handlar om. Nej, precis. I <laughs> <laughs> nej, nej men det är just det att man blir liksom man blir upphittad på något eh skepp någonstans som tar in i land. Eh och det uh, var skepp med skepp på rymdskepp eller... nej nej nej där, det är typ sådana här uh, fartyg, fartyg okay. om man säger så okay. som okay. plockar upp en uh, hitta en rätt tänker jag efter en väldigt skum innan dess. ja den kanske man är typ på en flotte och flyter nej det är lite nej, typ det, det, det man liksom aldrig fredar på börjar du inte med en öppning sen när uh, han möter någon konstig snubbe och så helt ja, plötsligt blir det allting bara svart typ och då är det helt plötsligt ett klipp då att han sitter på... Eller någon veckor honom på en båt Eller på ett skepp, ett fartyg. Mm -hmm. Typ som man har drömt i hela eller något sånt där. Och... Eh, de tar i alla fall en i land i den första stora staden då. Där du liksom har tillgång till att... Eh, ta dig an quest. Väldigt enkla quest det. Det är bland annat att... Eh, man eh, tar sig an questen, springer bort och pratar med han som finns runt hörnet här. Så springer du tillbaka och då får du får man typ sådär experience points. Väldigt enkla saker. Vä väldigt, väldigt enkla saker. För det kruxet där med det Final fancy boys and girls är det att man måste nå level 2 innan man får tvungen och komma ut och öppna vidare världen. Så du ser ju runt och plockar, klappar katter och... Ja, <laughs> nej, klappa katter vet jag inte riktigt, men det är väldigt enkla grejer som att tända lampor och sånt där typ. Okay. Byt olja i den där lampor som drivs av olja typ och springa på och prata med snubben som säljer någonting typ och... Får man så. kemier för några grejer också då eller? Ja experience points får experience man. Point. Och sedan visserligen kan man vissa gånger få lite, vet du, Ibland kan man få typ någon armor, ibland kan man få typ guld eller... Ja, guld får man egentligen nästan hela tiden. Mm, okay. äh, Men får man guld hela tiden brukar det inte vara så då att... Äh, ju mer guld man får hela tiden desto dyrare är sakerna. Nej, ja, jag kan säga så att det, det guld man liksom får... På det här spelet det är liksom inte riktigt att det... <laughs> ja, det, det tar faktiskt lite grann tid innan man verkligen kommer upp- med lite välbetalda jobben med eller mindre. Men jag ligger just nu på level 16 tror jag. Ja, kom kommunikat. Ja, Ja. hopp. Nej. Ja, här märker du nog. Ja, absolut. Äh, det högre level där liksom på, vad heter det... Uppdragen man säger så. Eh, Desto mer får man betalt både i experience point och i guld då. Och eh, som liknande extra bonus kan man få välja tre saker. Det brukar oftast vara eh, typ någon slags armor. Någonting. Eller typ någon grej som man kan sälja senare och Okej, okay, man får fått krimskrams eh, och... Ja, precis. Och precis, precis, precis. Okay. Och det roligaste är liksom det att en, de här personerna kan liksom erbjuda mer än ett uppdrag. Fast det är det att man måste lösa det första komma tillbaka ja, så kan det finnas ett, ett ytterligare ett nytt uppdrag från just den här personen Men kan man göra som, typ, som i så att man kan plocka flera uppdrag och fler, Ja, det och, kan man faktiskt och fem personer till exempel plocka uppdrag, och känd ja. kör alla Ja, det det går, det går. Mm. För det är ganska skönt att göra det för det finns inget mer irriterande spel man springer man har plockat uppdrag och man kan till något annat andras uppdrag för att man gjort det Ja, det är... fram och tillbaka hela tiden. Mm. Ja, nej, det är riktigt så det är faktiskt inte fan Fans i tanke på att de här människor kan liksom melvinna stå på rad, liksom, om de står liksom och tackar han ja, okay, då, <laughs> okay, <laughs> ja, <så laughs> okej, okay, då... Typ, det står en typ i en kö till, liksom, att ja, okej, okay, nu ska jag säga att jag hade typ ett uppdrag okej, okay, tack så mycket, så alltså, plockar jag nästa och bara, okej, okay, ett nytt uppdrag eh... Uh, uh, men jag kan säga det, det brukar finnas mellan fyra och fem uppdrag, per Per person då faktiskt. Okay. Så det, det kan bli väldigt mycket. Och just nu så har jag kommit antagligen till en sån hög level att eh, en person upp, eh, kan ge mig upp till fyra uppdrag per kategori. Vilket eh, jag har inte lärt mig de här kategorierna riktigt än, och Det är helt nytt för mig. Eh, jag kommer tillbaka så fort jag vet mer om de här Okej. Okay. Men det här fallet är fallet att det verkar finnas tre kategorier liksom och där finns det fyra uppdrag på varje sån kategori som man kan plocka. Så det kan vara upp till tolv uppdrag per, på en person alltså. Och det är väldigt mycket kan jag säga. Okej, okay, äh, nyfannande fancy spelare vet säkert vad man pratar om jag är bara mest förvirrad. <laughs> <laughs> äh, nej men det är säkert jättebra. Jag menar, de är, som du sa i början det är snyggt. Det är, tror jag absolut. De är väldigt duktiga Square enix Ja. Börja sina Som jag. här Har du lirat något mer då? Ja, om du inte är färdig sig. Eh, Nej jag blev faktiskt inte eh, Lirat något mer sedan dess liksom. Det Det har bara blivit Där mm. faktiskt i allt Men det Men detta är just koden spelarna spelar nu då som du nämnde ja. Ja. Men du väntar skivan då eller? Jag tror faktiskt inte det är en skiva Jag tror faktiskt det är en kod Men jag har inte köpt det två gånger då? Jo, faktiskt är det. Men jag trodde att bara kommer fyllas på om 30 dagar till. Så du betalar 30 dagar spelande? Ja. Okej, okay, jag håller mig till min Xbox. <laughs> jag då, inte för att jag är snål direkt, men det låter... Suget lite. Men det är som så att det är ett MMO där. det, det, ja, det, det, det, det är det med. Några du spelar, men du känner, du känner eh, ja Jag har faktiskt några eh, arbetskamrater som. Ja, de, de spelar lite till titeln som tätt. Liksom. Ja, är det är eller? Ja, det är rikard det är Erik. det är, kan se. Det är bara de två jag vet som spelar då. Inte Jörgen. Jörgen spelar inte då. Okej. Okay. Jag inte, ja, vi kan kanske säga för en annan. Kan du ställa så? Ja, precis. Nej, Jörgen säger att det är gay. <skratt> <skratt> <skratt> ja, li, lite gay, uh, li, Måste jag säga att, uh, Alltså inget att det är fel och ge, Men uh, Tänk <skratt> <skratt> på hur kläder Hur de syns är Eller så är det bara jag som är så Stereotypiskt gammal mod alltså, Som rapar och fiser ja. <skratt> <skratt> uh, Kan vara, kan vara. <skratt> uh, Jag själv Jag Jag har spelat uh, jag vet inte om det är så mycket dröpp här, så kolla min lappar här. Är... Jag har ju klarat av Last of Us. Har jag gjort. Jag höll på att spela den sist vi poddade. Ja. Eh, vad kan jag säga om det? Eh, storyn, började du upp Storyn igen tror jag. Eh. Nej. Okej, okay, vi tar det snabbt då. Eh, vad är den heter han när man spelar? Det... Joel. Joel heter han tror jag det var. Ja. han får uppleva den här epidemin eh, jag har förgreppat att det helt inte pollen det är något annat som, som svampar ger från sig Jaha eh. jag frågar inte mig om ord jag tappar dem lika snabbt som man ser dem okej okay. eh. ja, ni vet säkert vad ni som har spelat själva spelfrihet säkert eh, ja. vad det är han de försöker uttrycka sig liksom Ja, Det här ju spredits och den här terroristorganisationen säger inom kaninöron för jag kan inte säga att det är en terroristorganisation, eller är det det, eller inte. Okay. Det, så att det är upp till er spelare själva. De tar på sig ansvaret att det här och spred detta det infekterar människor. De gör det till mutanter. Jag trodde först att det var olika typer av mutanter, men jag läste sen att det, Nej, det är samma typ av mutant, bara att det är olika stadier de går igenom. Jaha, det ska man säga en utvecklingsprocess? Eller? En utvecklingsprocess, ja. Ah, okay. så, så det blir hela med Joel och hans kompan. De ska försöka få tag på en person som har, har deras vapen. Detta är då 20 år efter epidemin. Mm. E, alla lever typ trånga getton Som styrs av militären Det delas ut Mottkupong till exempel ah, okay, okay. För att det ska ransoneras Vi ska få tag på den här personen Och när personen då har inte deras vapen längre Så hon jag Spoiler alert nu Hon skjuter honom Jaha. För han har sålt det till Den här terroristorganisationen Inom kaninarom Han Och sålt det till dem och de får tag på sådan och eh, hon, hon säger att eh, de kan få tillbaka det med ränta, alla vapnen, om de gör en tjänst. Och det är att smuggla ut den här lilla 14-åriga tjejen, eh, vad är hon heter nu igen? Och, det är sånt här man ska göra anteckningar innan man börjar bort det. Alltså. Ja, eh, okej. Okay, eh. Den här eh, 14-åriga tjejen i alla fall. De ska smuggla ut henne och... Eh, varför man ska göra det så ja, enkelt. De vill ha sina vapen tillbaka. Mm. Ja. Och där börjar då en resa på... En väldigt livsfarlig resa. För det är utanför den här zonen. Gettorna ja. som styrs som militär. Det är utanför. Och det är där alla mutanter regerar. Ja, okej. Okay. Och så när vi nämnde, det är snyggt. Det är så snuskigt snyggt så det inte är sant. Mm. Så att, och de som lägger rösterna det är toppenjobb de, de verkligen lever in i sina roller de verkligen in i det här då. jag vet inte om de som lägger till Joel och de andra men de verkligen lever sig in i rollerna så att man verkligen fäster sig vid spelet okej vad som får minus om få mig i det här spelet jag tror inte har nämnt innan, hipshots Man kan inte göra hipshots I hipshots menar att Man kan inte skjuta av från höften okay. Eller pistolen Men det är att man måste alltid sikta Aha, okay. Man måste alltid sikta innan man kan trycka av äh, Vad ska man kalla det? Typ skjuta på morfo ifall någon skulle komma närhet, eller i närheten liksom. ja, Precis komma för nära Okay. Och det är jättesvårt om en mutant typ stöpper en meter från dig och så ska du vända dem och rikta på av det siktar och se trycka av, men då har de typ redan haft i helvete. Ja. Och då får man vara snabb och slå ut bara helvetet med nävarna. Mm. Har du tur så tar du av den. Har du inte, ja nu säger sig själv, man dör. Ja. Men har man lite mer tur så har man något tillhygge brännbordstrack, järnrör eller en moderna järnrör med fasttejpade saxar på och någonting ute i änden. Aha, cool. Men de har ju nackdelen också att de har en kort livs, livslängd. Så på ett järnrör kan du slå typ 6-7 gånger. Sen är det förbrukat. Ja, det var dålig kvalitet på den. Ja, du kan använda 6-7 gånger och slå i huvudet på någon. Sen är det sönder. <laughs> det liksom... Ja, det verkar på som att det har verkligen gått utanför äh, bästföra datumet. Mm. Mm. Och som jag nämnde i före också, smyga. Jag har inte varit mycket för smyga spel, i huvud taget. Det är okej okay nått uppdrag i något annat spel någon gång. Mm. Jag är mycket för att, äh, sagt, mycket ammunition och äh, go nuts, go rambo, typ. Ja. Men här, denna gången var det helt okej för mig som Det var så mycket inledelse i smygandet Alltså det, verkade, det kändes som att Jag var där och smög mm. Och eh, så man kan ta en där vi Och eh, Hjärtat satt i halsgruppen Hjärtat dunkade väldigt fort Alltså på mig Och det var någon smög förbi var Tre, fyra, en sån här bandit Plundrare du var fullt beväpnad eller? Fullt beväpnad. ja. Och jag har inte en chans jag har en pistol med två patroner kvar. Det är allt. Ja måste man ställer dem på rad eller något sådant så kanske man kan skjuta ett skott hur, huvudet. Så kanske det gå igenom allihop. Och om en gransch så kan man säga till den sista liksom Lägg den ner, lägg den ner. Jag träffade dig. nej Jo. Man ska man köra något spegel Ja. Man ska man köra några grejerna liksom. Ingen ambition för att svämma. Pang. Ska han bara nu nu ner? Va? Uh, <laughs> sagt inleds <sig> i rollerna <laughs> Ja visst var perfekt ens slängs kommer det här Ja nej um, Så att det är mycket smyga Tipset och rådet är, är Smyga väldigt mycket i det Ibland måste man ha genom för att man har inget val Alltså att jag, liksom, jag kan inte komma förbi Den här personen eller Då får man ska smyga runt på något sätt Och eh, typ kväva Till döds Ja. Så ett pistol gör ju ljud från sig. Eh... Men det finns liksom inga sådana alternativ. Typ, man kan typ hitta typ, en kudde eller någonting att sätta framför och eh, trycka av. Nej, det är ja. ingenting sånt. är inte eh, Kan man inte ta någon, typ, hålla dem så bakom och stoppa in pistolen typ, i munnen och skjuta den? Ger han pistolen och ber skjuta sig? Ja. <laughs> det hade varit jävla bra att spela. Ta den här pistolen, stoppa den i munnen och trycka av tryckan så är det snäll. <laughs> Hoppas han gör det. <laughs> <laughs> um, och sagt till post, eh, postakulit i Sverige, skulle man säga, inte så här som i Fala 3. Ja, det är, okej, är det det. inget fel i Fala 3, men här är det mer att naturen börjar ta över. Mm. Växtheten går genom byggnader och och, så, och det är så snyggt gjort. så det. Är, och han nått idag, de vet verkligen hur man gör bra spelare man ja, kan nästan säga naturen tar tillbaka sig det som tillhör ja. en gång har tillåt Ja, precis ja, Okej. Okay. Så att, så jag kör inte betygsskala för jag kan inte göra spelet rättigheter i det, så att precis med bloggen så sätter jag plus och minus och allting är plus i spelet förutom då, inga hipshots Plus minus handkontrollen. Handkontrollen tar lite tid att lära sig. För först verkar den helt ologisk, tycker jag. jag vet bara, hur har de tänkt sig att man ska kunna. Det här, man sitter med den. Mm. Men sen efter ett tag bara, jaha, nu fattar jag. Ja, men det är en viss logik i det ändå. Kan man säga, kan man säga att det är ett nytänkande i. Det är väldigt ja. nytänkande, tycker jag. Så att när man väl blir van vid den, då vet man precis hur man ska göra. Men som alltid har några hälsosamma små roliga saker. Du är inga glitches eller någonting. Men den här, vad heter det? G Den här personen som alltid följt efter den har ett visst namn i spel. GIP. AI. Ja. Den här 14-erna, L- tror ni heter. Har vi döpentra? Ja, vi har vi döpentra. Och den heter l säger ja <laughs> Så nu har jag hukan mig bakom en mur eller någonting. Då kan Eli, exempel ibland hända så att hon ger dem sig på andra sidan. Då <laughs> kommer det gå en vad gör du? <laughs> Ställ på den här sidan. Så är det snäll, ser alltså dem dig. Uh, kan man inte göra någon kommando? Nej, man kan inte göra det. Okay. Uh, men ja, det funkar rätt bra ibland. Så Man märker att det blir för många. Då hoppar hon in hon har någon typ lätt. Okay. Ja, så hoppar upp på ryggen på dem. Sätter ni halsen på dem. Kan man inte göra så om man gömmer sig bakom väggens får man ta ut hand om alla mutanter och sånt och så. Kanske hon säger, nu är du fritt fram så går man vidare i spelet. Nej, men, nej, men om Det var ett uppdrag. Kumpanen och Ellie, utan att spela för mycket, de hjälper inte. Man står själv mot flera mutanter. De Aha. väntar tills man är färdig. Så nu ja. kommer den för... Wow, what a great job you did. Och min första gånger hon bara... Yeah, fuck you, bitch. You're <laughs> not helping me. Ja, <laughs> ah, det måste vara en sån här inträdsprov. Se om du är duglig som typ bodyguard. Ja, ah, jag vet inte vad det är för <laughs> någonting. Men i alla fall... Eh, ett toppbetyg alltså, är det... Jag kan säga så här istället. Eh, är det värt att köpa en PS3? För? Absolut. Men det är också i Docks andra spel. Eh, eh, Uncharted-serien. Därför köpte ps en var ju för Uncharted 3 jag har kommit ut och jag ville så gärna spela det. Yeah. Okej, okay, om vi säger så här då, liksom, är det värt att köpa en PS3 för bara läst av oss? Absolut. Okay. Det är det. Lagom spelängd på det är det för att det är svårt. Ja. Men jag känner ingen aggression och svårigheten för det är liksom, den självklarheten är svårt här, vi. För mig en det att det ska vara svårt. Här. Så att eh, man får tänka rätt mycket hur man ska ta sig an. Det var ett ställe kör om och om och om igen. Visst att det bästa var att vara smyga förbi. Jaha, nu ser jag att det mest enkla så kan vara lösningen på allt. Ja, precis. Så att eh, lästa vars. Något betyg kan man sätta det då. Inga hipshots. Han kan så den sådär. 9 av 10. 9 av 10. 9 av 10 får de i så fall. Och, eller 9 och halv blir det va? 9 och halv. 9,8 av 9,9. Så Nu kommer en lista här igen. Jag gick tillbaka till det som. Jaha. Jag vet att jag trackade ner på det sist och, Men jag tog, jag tog fram Alla mina spel Jag har inte bara på eller bara spelat lite grann på mm. Det är typ 10 spel Ja, okay. <laughs> Och, ja. och så Jag kollade lite på Youtube Lite tips, det var en kille Han tänkte att det måste finnas Någonting jag missat varför jag, jag inte gillar spelet mm. Och jag skäller på det För att jag dog hela konstant Det brukar vara en av anledningarna. Ja. Så med det när han kille och han tipsar är inte mig han tipsar publiken på ja. sin kanal då. Att Nej han tipsar bara dig. Att, ja, <laughs> det var riktigt till mig. Det var ett busskåp från honom till mig. Ja. <laughs> att eh, allt höga höjder, så mycket som möjligt. Ja. Höga med höjdet och eh, sagt, eh, han skulle ha spelat på hårdaste och han skulle inte ha dött på någon, precis som vår polar, hade spelat. i Lisa ja. likadant. Och eh, denna gången... Jag har fått lite, lite mer tycke för det nu. jag fattar för... För jag, jag visste inte hur öppet eh, vilka eh, erbjud... Vad heter det? Utbud, om man säger så... Vad man kan göra alltså. Ja, ja, jag förstår vad du menar. Och då visste att det var mycket mer än vad jag trodde. Det var mycket mer än vad jag trodde. Åh oh, fan, kan jag hoppa på där vid? Kan jag smyga över där vid? Kan jag så? Kan jag göra dit? Och dat tror jag så... Ja men då är det varför har jag inte klarat det? För jag har bara rusat rätt fram ju typ hela tiden. Okej, okay, ja. ja. <laughs> så vi ska fortsätta med en designer och, och, och se om jag sätter en recension på det. Jag recenserar på bloggen, kanske på podden. om Jag vet vad jag tänker inte det gamla spelet. jag men ursäkta mig, vi, inte, vi får inga spel för vi tar dem själva. Ja. ja, men det är ju så himla billigt då. Jag betalar tema då nästa gång Ja, precis <laughs> mm. uh, Vad har jag med? Jo, idag som jag nämnde så här den är Josef Fares filmregissörens ja. uh, spel, han blod bakom Jalla Jalla, Jalla Kops Fassan etcetera etcetera etc, etc Okej, okay, filmer, inga favoriter Men uh, Jag ville se vad han kunde göra för någonting då Och jag ner det idag Och uh, Det är ett bra spel Okej okay. det, det, det är ett akadspel Det är det och eh, på grund av ordet Arkad egentligen. Jag, jag blir så förvirrad när de säger Arkad. är menar Arkad som typ var, fanns på Ica i min tid när man satt och tryckte en femma. Ja, absolut. Eller alla... Arkad som finns på Xbox Live. Alltså, det... Ja, den har spårfiken att ta Men i alla fall eller eh, lade ner det och jag var det. Okej. Okay. Idag. Okej. Okay. Så att det, det, gick, det gick snabbt att spela och, spelade och eh, kostade 139 kronor. De har ändrats från points till kronor nu. Ja, jo, jag har sett det. det är... <laughs> eh, miljön, eh, väldigt mjuk. Väldigt mjuk för ögonen. Är det överallt? Nej, nej, alltså, nej. Färgerna, färgerna är mjuka och sånt så det är ingen skrika färger eller någonting sånt. Eh. Det handlar om de här två bröderna. Eh, deras farfar blev sjuk. som ska fixa medicin. Och det är tydligen. Vet, man får inte reda på var han, För de pratar något konstigt språk. Jag vet inte om det är simspråk. Typ eller någonting. <skratt> eh, så att eh, man ger sig iväg. Och eh, vad som är nytt. Jag gillar nya saker i spel. man tänker, är att man styr båda bröderna med en handkontroll. Ja. Där med den vänstra styrspaken för storboden. Okay. Och den högra styrspaken för elboden. Okay. Och sen använ du bara två knappar. Det är allt du använder på handkontrollen. Ja. Så att och jag kan säga. Jag, kommer, jag, kommer, jag har spelat in har jag gjort och jag tänker lägga ut på Youtube som sen läggs upp på min blogg och eh, klippar vi och då har jag spelat in hela spelet. Okej, okay, Hur långt klick blir detta? Uh, det kan, kan komma till sända. Det kommer. Jag för det, det blir spelängning. Ja. Uh, vad så ovanligt för mig är att så van att ena styrs bakom i kameran när man spelar annars. I vanliga ja. spel, ju. Stämmer, stämmer. Men den här, så verkar det att ena bron springer iväg mm. någonstans och det på vad det Vad ska han göra? Ja, fan, det är jag som styr honom. Jaha. Så att, tillbaka med honom där vi och så grejer. Och uh, om du tänker dig. Uh, arm of two Ja, för en person utan AI, du styr båda personerna. Jaha, så, så tydligt du... att man klättrar med för en steg och nästan fortfarande fortfarande kvar ner, kan man springa helt vilsen så där typ på en annan tur då liksom, kommer det snart eller? Nej, nej, nej, <skratt> uh, nej, nej man styr båda två Ja. Uh. Så att uh, man ska lyfta upp man på en hög klippa, och springer man fram uh, i storbrunnen först. Ja. Uh. Håll in knappen springer man fram en liten till honom trycker yeah. in knappen då gör den här animationen lyfter upp skickar upp sin lillebro. Ja. Yeah. Så styr man lillebåten bara med den högra och trycker in knappen då slänger han ner ett trep. Nu styr man med den högra knappen och eh, klättrar upp på repet med storbrodern. Storbrodern klättrar upp för repet. Ja, detta. Och eh, sagt det eh, jag förstår vad Josef, Färs, jag träffade honom på Retrospektsmässan han, han, han sa att det kommer att bli askrymt och eh, jag förstår om man menar med handkontrollen och det där, om det är han menar askrymt då håller jag med om det är askrymt för det, här, det, här har, man, det har han sett i spel innan. Uh -huh. um, så i Så fall tar sig igenom de här olika miljöerna, gör de mycket fantasifulla miljöer är det jag vet inte varför, men om någon annan får känsla av fable-miljö. okej. Okay. Uh, är det här typ sagoraktigt? Ja, ja sagoraktigt. Okej. Okay. Och så att det är typ, ska man säga, pussel. Pussel man ska lösa då, till exempel. Okej, okay, vi har här, men bara en kan komma dit. Och jag kikar upp en där, B han springer dit och vrida på den här saken. Då rör sig den grejen, då kan han springa, den andra brodern springa till den. Så är mycket som man ska eh, lösa hela okay. tiden. Ja, ja, stå, stå. Så det är eh, mycket coolt. Men tänk på det här: att jag, jag tycker det är kul med handkontroll att man styr två karaktärer samtidigt. Så tycker jag ändå då att jag kan sluta tänka frågan frågan: Varför finns det ingen kopp då? Cool. Att vara två spelare. Jag tror faktiskt inte det hade varit eh, samma grej Jag tror det varit nästan varit väldigt för enkelt eh, tro, Tror jag faktiskt mm. När Nina säger att du går dit Okej okay, du går dit då Nu kanske det att du måste liksom hålla fokus på två personer Samtidigt liksom Yeah. Det tycker jag faktiskt är ganska bra liksom. det, vet, det blir en viss träning Att kunna göra två saker samtidigt liksom. Samtidigt uh, ja. Och killar har ju som rykten Då det är kippet så. <laughs> ja, precis, göra två ja. saker samtidigt. Och det kan vara liksom, en grej liksom, det Att de vill liksom, visa att det, det där är en bra myt Eller bara i mitt senaste spel De kan göra två saker samtidigt Brothers, uh, Tale of Two Sons Yes 139 uh, spel Där vi värt pengarna Inte riktigt. Okej. Okay. 100 kronor. 100 kronor. Så, att, så fort det finns typ utförsäljning typ på Xbox Live eller finns det även på PS3? Xbox Live är, det, är på Arcade. Okej, okay. finns det även på PS3? Uh, jag tror det. Okej, okay. det bara så att det finns en möjlighet för även för PS3-spelare att testa den. Jag har båda. Jag måste ladda till PS3 också. Jag testa på den. Ja, så blir det nånting <laughs> lunda på nåt <den>, jag. <laughs> så kan vi nå nånså stora här på slut. Det kan få så så achievements points liksom Do you have succeeded on both Xbox and PS three. Mm. <laughs> uh. Just det. Och sen att det är gjorts före som är, är eller var en film. Så det jag har hört, hört bara rykten nu, bara rykten. Troande men jag har inte passat att han har bytt ut hela filmbranschen mot spelbranschen ja, jag skulle nog vilja säga det finns nog någonting i bak, vad det någonting som gör att han kommer att tillbaka till filmvärlden tror jag faktiskt. när det börjar brista liksom inom spelbranschen så tror jag att han kanske får en han har kanske en idé till ett att spela med vissa att nej, det har nog fungerar bättre till en film faktiskt Mm, kan det det. Ett, och så vice versa, för detta kan liksom vara en grej liksom att här äh, Hubbrothers har liksom varit egentligen så är de från början. Mm, vilket jag skulle komma till, för det uh -huh. märks att det är en filmrefför som är bakom. Ja. Uh -huh. Även, de pratar på ett språk som inte existerar eller så är det typ hans hemspråk, jag vet inte. Ja. Uh -huh. han, han, han hade hört att det skulle vara en anknytning till något väldigt personligt aspekt till honom personligt. Uh -huh. han Okej. hans språk. I så fall... Vad kommer han från? Är det Pakistan? Jag har ingen aning. Vissa är det. Jag fick bara en rolig tanke. Då. Om det här är någon person på honom och att det är en pakistansk så är Pakistan ut som troll. Äh, ja. det, det finns nämligen troll i spelet. Jaha, inte avslöja okay. anslö, för mycket men det, man stötte på troll väldigt tidigt. Okej, okay, ja, det vet jag. Det visste inte varit i Pakistan men det, det kanske han hans syn på folket där nu. Ja. Ja. Men i alla fall eh, är ett bra spel. Jag har spelat två gånger på raken och klarar båda gångerna. Båda gångerna. ja eh, och det är det är första gången jag har spelat spelat två gånger. Ja, eh, visst ligger det första anledningen bara för att spela. Andra var bara för att jag var tvungen att stanna i en och sånt. för eh, eh, Kan man säga att spelet långt, liksom? Kan man säga, liksom sätta en viss tid på hur långt ungefär speltiden mm. Just det, speltiden. Eh, två timmar. Två timmar. Det är ganska kort, men det är, det är sagt... väldigt kort där. Det Där är också det där, där jag på summan på det Ja, okej okay, okej. Okay. så att fallet alltså, ni som liksom gillar korta spel kostar inte för mycket eller ja. är inte beredda kanske ja. för mycket liksom. jag ska se här, det kanske blir något litet oljud på podcasten här vi ska se jag har någon bild här nu jag tror. nej, nu ska jag förstå sänk ner, sänk sänk ner, sänk ner thank you Här har vi lite bild här. Och här ser du att eh, oh yeah. det är väldigt snyggt gjort. Mm. Så jag tror inte det är far som har ritat alltihopa. Uh. Färg, typ en gåta man ska lösa. Hur kommer över dit där? Och där i lille, en, där uppe i lilleboden, där avser jag lite hur man ska göra Vi ska se här. nu gör så här i Vad lågt det blev där. Ja. Ja, ah, där är det. Nej, där är det. Okej. Okay. Vi gör så här. Mm. Jag tror det alla. Bup. Mm. fatta somariga och de har tre mellan sig. Det var det var givet häftigt, ja det. Okej. Ja, är som är fokus ska den andra svinga runt fästa Ja, okej. Okay. Att, att det är mycket kort gjort det där. mycket fantasivärld full värld. Tittar om får komma till tänka på Fabe när de ser det här. Så att det är ju trådligt där med. Så det är mycket klättra och som jag vet så jag kan jag tänka mig att Fares fick lite inspiration från en tjater för han själv sagt att han är ett stort än tjater för Ja, det, man brukar ta lite grann från det man liksom... Det, med, det man gillar. Ja, absolut. Ja, nej, det är inget fel i det. Var ja typ. yeah. Så för folk som har det ja, vänta lite grann. Det, det brukar finnas sådana här typ, utförsäljningar, liksom, typ till halva priset, eller, liksom. eller något liknande. Bruk, det brukar ändå. Ja. Yeah. Uh, ja, det var allt jag hade kommit med faktiskt som hänt idag. Jag tycker det har varit väldigt händelserfullt. <laughs> det har funnits AV-microsoft som strular. Jag luktar illa. Och, mm. och, och Det är fredag. Det är fredag. Ekligt <laughs> ska jag varva ner men ändå stressar jag. Ja, det är... Ja! Jag glömde en sak. Glömde en sak. Ursäkta. Eh, Kommer du ihåg den gången vi pratade om eh, 100 kronor spelet? Mm, ja. Eh, att se om man ska köpa ett spel till varandra och sådana grejer jag gick runt i tanken att det var som en rolig idé att man kan inte göra det så ofta är som vi plockar ju våra egna så. Ja precis. Mm. och då tänkte jag när jag såg det här det här spelet jag tänkte det här ska han absolut spela, Du ska du göra också <laughs> jag hittade nämligen här jag kunde inte hålla mig för skratt när jag såg detta Okej, okay. okay, det är ingenting med något barnsligt med fåret, tjån eller sådana grejer. Det är inget barnsligt, det är sådana grejer. Men, jag köpte det här spelet till dig. Ska se. Den. Ej, <laughs> Forklift truck simulator. Du ska köra truck, ska du göra? <laughs> Okej. <Okay. laughs> Det här blir nog en utmaning. <laughs> Där har du en hel heli. Hela helien är rädda nu. Absolut. Vad ska jag välja på? The Walking Dead? Eller trucks, try, Forklift Truck Det Valet är väldigt svårt. Mm, intressant. Jag, jag kollar jag vad det finns för simulatorspel. Du skulle bara veta hur många det finns. Ja, jag har sett många. Verkligen många. Det är liksom... Men den såg den här, den såg en affär gjorde jag men den tog hutlöst överpris för det HUTLÖST ÖVERPRIS äh, Kanske efterfrågar <laughs> Ja, det är väldigt efterfrågan det, fast... kan, det, kan bli, det kan bli som på riktigt Ja, någon sån här folklivskraxen blir det kvar <laughs> Ja, ett antal hundra Tusen Ja, ska se, ska se på laget Hur många pallar vill du ha? Ja, <laughs> precis sparka i för in köp. Ja, <laughs> så alltså, det liksom, tror jag nu kommer ju jättestor försäljning att alltså, göra ja, verkligen. Så att ja, det här ska verkligen bli intressant. Mm. Uh... ja, vi... spela gärna till nästa gång i podcast så vill kan recensera. <laughs> ja, jag kan inte recensera. Eh, <laughs> <laughs> kan låna lona till bara på det på jobbet också kanske Ja detta var Ger du någonting till Kim <laughs> det, det hade varit någonting <laughs> Om han kan... har kört trupp på jobbet Så ska han köra trupp på fritiden <laughs> <laughs> Ja absolut Jag tror att han ser det så här som en förnedring <laughs> mm. Det har sett lite på Youtube Och jag höll på att skratta igen mig, Så jag tänkte Sitter verkligen folk och spelar detta <laughs> Antagligen, så länge det finns en tillverkning, en industri för sådana simulatorer liksom. Det, jag, menar, jag menar i tanke på att liksom det kom upp liksom, nya versioner hela tiden av, av just de här liksom truck och eh, till och med städmaskiner som man kan gå Ja, oh, just det uh, street, street sweeping simulator. Ja, jag menar, det, det var en tidsfråga innan the welding simulator kom ut. Eller uh, mopping simulator. <laughs> liksom, det, det kanske blir den nya grejen till Xbox One. Mm. Men att tanken på att du liksom, kan stå där och eh, vifta med armarna i luften så kanske det blir den nya stöd. Nu kan du köpa en mopp. Du kan stå där och lära dig att moppa du kan få så att här point. Extra clean. Clean. Good cleaning. <laughs> träna försöker träna upp till få en guldmopp eller jag vet det kanske det är snart på läser på baksidan In Forklift truck simulator 2009 your task is to master different missions in very in very varying environments for example you must load and unload trucks and trains with a time limit or yeah. store goods in a big warehouse Different vehicles from the company still are at your disposal in your vehicle park. Mycket nöje. Mycket nöje. Tackar, tackar. Tack, ja. Jag ser fan mot det. <laughs> Nej, jag har inget mer den denna gången. Uh, mm. Inte jag heller. Som sagt, förvänta er en jätterolig recension av Forklift Truck Simulator <laughs> 2009 i nästa podcast. <laughs> Tydligt kan du säkert räkna ut redan nu <laughs> Ja, för att man att ställa på annars Ja, men ibland ska jag vet inte det, vet inte det, köpa spel till Tobbe inom kort som han ska ta senare Jag vet inte om han vill ha det på Xbox PC eller Jag har ingen spel-PC Okej, okay, då ska jag söka hitta någonting på typ eh, PS3 eller Xbox jag ska verkligen fram emot det. Så, ta ner tiden. Ja, absolut. Ja, nej, allt för denna gången. Vi ska dricka kaffe och köpa chokladmunkar nu. Varför käkar, vi, varför käkar vi inte chokladmunkar när vi vill på det, alltså? uh, Vi du får menar, göra det nästa gång. Vi behöver en tid i vårt part, Ja det gör vilket man gurlar över en massa. Nej ja, men jag tror faktiskt att det är att... För att inte förstöra lyssnarnas liksom hörsel. För det finns nämligen någon som har liksom hörlurar hör och sånt på sig. Ja, det är så var det. att han förstöter. Och sitter och kraslar med på den här. Ja, sitter det sitter ju här. Ja. Ja, Okej, oh, det är högt. <skratt> <skratt> ja, det <och Nu>. ser. <skratt> ja. Men i alla fall till nästa gång, som sagt, vi är nya på det här, vi brukar sätta att då kör vi, samma gång ska vi köra, utan det är när vi har material till det. Men, eller du har material till det, eller jag har material till eller vi båda har material till det Ja, men det är liksom en sån grej liksom att eh, episoderna kommer hit för att variera längre mässigt det bor på hur mycket man har egentligen att säga och ja, eh, komma. Eh, vi hoppas liksom även det att vi ska komma kanske eventuellt lite nyheter som du kanske får från spelvärlden liksom och sånt Ja, så kolla upp det lite mer ska jag och eh, men i alla fall eh, träffas vi inte innan så, eh, så kommer vi köra en podcast den 17 september. Ja. Nu. Då är han Johan från jobbet. Skulle vara med. Ja. För då kör vi en GTA-special. För den 17 september är den nya releasen. För den nya GTA, GTA 5. Okej, okay, det är bokat nu att det kommer att släppas den 17. Det är färdigt. Även en Rockstar Games har skickat medan nu. Spelet är färdigt. Det är färdigt, ni ska ha det den ja. oh, sjuttonde Åsuas Ja, precis <laughs> eh, I alla fall eh, Tack för oss, mitt namn är Tobias Sädlegren eh, Ni må Ni, ni når mig <laughs> eh, På handkontrollblogg eh, Mitt Xbox-konto är Hamilton Swed. Eh, stora bokstäver i början på båda orden Så Hamilton Swede eh, vill ni nå på PS3 så är det Hamilton Suite igen. Fast liggande streck mellan båda namnen. Eh, var... ja, jag heter då Stefan, som ni redan vet, kanske. Eh, vill ni nå mig på Xbox Live så heter jag Gamer Nerdman. Allting hopp så att Gamer Nerdman. Nerd är inte. En ERD utan det är en ERD. Engelska nörd. E Engelska nörd, ja. Ifall ni liksom, har eh, frågor och sånt, eh, skicka några konstiga frågor till. E eh, eller kanske, eventuellt, mm. ha, kanske ha lite fågeltips eh, eller någonting, sådär, så. Ja. Eller liksom bara skicka ifall. Eh, eller om har frågor till Stefan så kan du skicka till Handkontrollblogg Gmail. .com. Ja, absolut. Eh, absolut. Bara sätta i ämnesraden till Stefan. Ja, precis. Eller till båda Eller till, till whatever Eller ja, så skickar skicka en banal med fråga så kanske det oss båda två Ja, eller så skiter vi i. <laughs> Nej Nu är jag kaffesugen Så att har äh, det gått äh, där ute Och äh, ha nej äh, jag, glömmer inte på, jag glömmer alltid bort min egen Catchphrase alltså, håll, håll på Ha det så bra Och kranar där, där finns fel That's it.